у заподійній смерті. Прибитим горем батькам це не просто зрозуміти, а тим часом дуже важливо, щоб сутність судової ухвали була вичерпна ясною не лише юристам, а й решті учасників процесу. Передовсім самим засудженим та потерпілим. Проте Росислав Тимофійович із залу суду виніс лише почуття болю і прикрості. Звідтоді його життя підпорядковується єдиній меті пошуку істини, як він її уявляє. Не помсти він прагне, а справедливості. Росислав Тимофійович зважується на відчайдушний крок. Віктор уже був похований двічі. Його батько ладен зазнати усіх нелюдських випробувань і поховати втретє. Ось його лист на ім'я прокурора області. Мій син був убитий і кинутий у ставок 30 червня. Люди, які витягли тіло, підтверджують, що око у нього було вибите, на правому боці сліди від тусанів, на шиї слід від того, що сина душили. Прошу вас дати дозвіл на ексгумацію трупа і повторну судово-медичну експертизу. Прокурор області зрозумів стан Вельчука. Дозвіл на ексгумацію одержано. І ось настає 17 листопада. Присутні 9 чоловік – судово-медичні експерти з Києва, слідчий, прокурор-криміналіст, понятті – сам Ростислав Тимофійович. Важко навіть уявити те, що він побачив, адже Віктор пролежав у землі уже майже 5 місяців, але Ростислав Тимофійович має знову пильно вдивитися у загиблого сина і впізнати його. Висновок експертів був дуже обережний. Перше. Тілесних пошкоджень на тілі не виявлено. Друге. Смерть громадянина Вальчука пов'язана з утопленням у воді. Третє. Незадовго перед смертю він вживав спиртні напої. Одне слово. Прямого зв'язку між станом сп'яніння та загибеллю людини не встановлено. Так, смерть Віктора Вальчука пов'язана із утопленням у воді. Але відповіді на те, чи загинув він сам, умисно чи неумисно його потопили, акт експертизи також не містить. Згадаймо запитання судді Королюку чи не могли б ви ненароком штовхнути, ударити Вальчука, коли відчули, що самі можете потонути? Тоді Королюк відповів, що ні. Правосуддя керується лише принципом, який називається презумпцією невинності. Оскільки вину Усикова, Стримовського і Королюка у бивстві Віктора не доведено, слід вважати, що вони в цьому не винні. Тим часом Ростислав Тимофійович знову пише прокурору області про те, що існують свідки, які підтверджують, коли знайшли сина, на його тілі тілесні пошкодження були. Список свідків додається. Цих свідків знову опитують. Ні. Тілесних пошкоджень ніхто з них не бачив. Бачили лише набряк на правому оці, який, очевидно, з'явився від довгого перебування у воді. Через півроку Усикова нарешті взяли під варту. Передувала цьому постанова, враховуючи тяжкість скоєного злочину і те, що перебуваючи на волі, він може переховуватися від слідства та суду і впливати на перебіг слідства. Проте коли б той і хотів впливати, то мав достатньо часу. Його зарештували тоді, коли слідство вже закінчувалося. Колективний портрет підсудних. Отже, Усиков, Всеволод звинувачується у неподанні допомоги, крадіжці та умисному знищенні особистого майна потерпілого. Якщо ж говорити не мовою права, а звичайною, то боягуз, злодій і знову боягуз. І цей останній вияв боягузтва, можливо, найтяжчий, з того, що він учинив. Коли Вальчук тонув, то Усиков був нездатний думати ні про що, крім цінності власного життя. Це не завжди можна простити, але принаймні можна розуміти, що ж до спроби приховати сам факт події, то це вже було боягузтво обдумане, сказати б, сплановане. Розмови з Усиковим, який уже перебував під вартою, у мене не вийшло. Нічого схожого на докори сумління виявити у ньому не пощастило. Хіба що прикрість. Через те, що все так невдало, склалося. Виключили з інституту, та ще й доведеться відбувати строк. Тонке нервове обличчя і несподівано проникливий розум. Усиков не вимовить жодного слова, яке могло б йому зашкодити і говорить лише те, що збирається говорити під час судового процесу, щоб одержити якомога менший строк. Якось мені розповідав суддя про давній випадок із своєї практики. Вчинивши вбивство на ґрунті помсти, вбивця зник. Він переховувався 14 років 364 дні і віддав себе в руки правосуддя лише за один день до того, як наставав строк давності, який звільняв його від відповідальності. Про що він думав протягом усіх цих 14 років, 364 днів? Про це не знає ніхто. Коли ж прийшов у міліцію, то сказав, що хоче одержити своє.